– У вас живі вуха, – пояснила Маруся. – Розповідайте. – Біда, – сказав він. – Біда ще й велика. Глухенький з підозрою помацав себе за вухом. Було видно, що він пережив неабиякий струс, від якого відійде не скоро. – Сьогодні о полудні, – сказав Глухенький, – отамани знов мали зустрітися з Несміяном. Той цього разу приїхав набагато раніше за наших, і з ним було зо два десятки червоних. «Це їх стільки зайшло до мене», – сказав глухенький, – «а в лісочку могло бути і більше». Він одразу здогадався, що пахне смаленим. Москалі розповзлися дворищем, заглядали в усі двері й закутки, тому він глухенький зрозумів, що вони готують засідку». Але попередити отаманів не міг, бо з нього не зводили очей. Наших приїхало четверо – ангел, бугай, шум і п'ята – швагер глухенького. Їхні ад'ютанти лишилися в акаційках, а самі отамани, нічого не підозрюючи, пішли до хати. «Наші люди дуже довірливі», – сказав глухенький, – і мимоволі знов полапав себе за вухо. Ну й попалися. «Їх узяли живими?» – спитала Маруся. П'яту свояка мого Несміян сам застрелив, а трьох – ангела, бугая і шума – пов'язали. Дехто встиг вихопити ліворвера та куди. Москалів тільки в хаті було з десяток, а по-під хату збіглося більше. Ну і ніхто ж такого не ждав. Адютанти, що стояли в акаційках, кинулися на виручку, але їх постріляли. Глухенький опустив голову, шморгнув носом. Мене опісля зв'язали. Не били, може тому, що думали ні ми, але ж покинули тут зв'язаного, щоб здох чи як. Не знаю, сказала Маруся. Про це дізнаємося пізніше. Щось у цій розповіді трохи не сходилося. Свідка навіть німого вони мали б прибрати відразу. А якщо цього не зробили, то або глухенький чогось не домовляє, або вони знов сюди прийдуть, і то ще сьогодні. Треба звідси мерщій слезати. «Мені пора», – сказала Маруся, – «і вам я б не радила тут зуставатися». «А бджули», – спитав глухенький, – «вони вас підождуть. «Москалі можуть спалити зімівник і бджіл». «А вас ні?» – спитала Маруся. «Може, пронесе», – сказав глухенький, лапаючи себе за вухо. «Якщо відразу не порішили, то гляди, пронесе». «Ну, дивіться», – мовила на прощання Маруся, – «якщо пронесе, то я неодмінно до вас навідаюся». «Так, звісно», – сказав він, не вловивши її натяком. Маруся вийшла на двір і навпростець рушила до акаційок. «Господи, чого ж так холодно?» «Тут у випалку зовсім немає вітру». На ній теплий кожушок, а холод пробирає наскрізь. Гуляє в тілі, у грудях, наче там утворилась діра, утворилася порожнеча, в якій немає місця ні жалю, ні скорботі, ні болю. І навіть біда, що спіткала п'яту ангела, бугая і шума, не дістає до серця, наче його немає. Наче його виняли з грудей, і поховали там, де немає нічиїх могил. ЗНОСКА Несміян, справжнє прізвище Несміянов, передав отаманів до особового відділу 58-ї дивізії Червоної армії, де їх розстріляли. Спершу Несміянов, схоже, не мав таких намірів, але перемоги Червоних, здобуті наприкінці 1919 року змусили командира групи військ повсталих проти комуни подумати про власну шкуру. Підступом захопивши отаманів, Несміянов сподівався, що більшовики за таку послугу пробачать йому зраду. Вони справді перенесли його ліквідацію на пізніше, а тим часом Несміянов зі своєю зграєю північних братів, зайнявся грабунками і терором українських селян. Виїхавши з балки, Маруся пустила сірго в галуб. На зустріч їй знову подув гострий вітер, але там, де була порожнеча, де була холодна діра, раптом зробилася гаряче. З лівої руки випливла вечорова зоря, Показуючи їй дорогу. Розділ дев'ятий. До Плютовського лісу вона в'їхала перед світанком. У старому бору ще стояла така пітьма, що за нею Маруся не могла розгледіти кінських вух. Проте сірий упевнено ступав між деревами, не вихляв, не форкав, лише сухе галузя потріскувало під його копитами. Невдовзі кінь зупинився, і Маруся почула, як він тривожно втягує ністрями сире холодне повітря. Десь уже недалеко були люди, чи, може, сирий зачув кінський дух. Злегка тріпнувши поводом, Маруся пустила його далі в глиб лісу і незабаром побачила сполохи багаття які перебігали по мідних стовбурах сосон, здіймаючись до зелених крон. Вона спішилась і, зачепивши повід за сук, підійшла ближче. Біля вогню сиділо два чатових козаки, а решта спали на купинах соснового гілля та подалишньої глиці. Щоб менше дошкуляв холод, вони полягали гуртками по три-чотири душі, притулившись один до одного. Ова, це були пилиповецькі гайдамаки, які після наскоку на брусилів зворохобилися, одійшли від загону, а тепер, бач, повернули назад, мов би нічого не сталося. Наче вони не вони. У головах цих хлопців завжди було забагато вітру. Зате вони рідко оглядалися на ризик і страх. Ще вчора Маруся не пробачила б їм такого зухвалого вибрику, але зараз вона не мала серця на пилиповчан. Зараз у неї не було серця. Біля багаття Маруся впізнала семінариста Керіка і Устима Гаркавого, якого всі називали «шановний», не тому, що Устим був старшого віку і, як сам казав, калатав уже Третю війну,